Jabur 62 dari ayat 1 sampai 12 Untuk pemimpin musik menurut Yudutun Masmur Daud Sesungguhnya jiwaku senyap hening menantikan Allah Daripadanya datang penyelamatanku Hanyalah dia batu pejalku dan penyelamatanku Dialah yang melindungiku maka aku tidak akan digulingkan Berapa lama lamakah kamu akan terus menyerang? Kamu semua akan dimusnahkan seperti dinding yang miring dan pagar yang hampir rebah. Mereka berkomplot semata-mata untuk menggulingkannya daripada kedudukannya yang tinggi. Mereka suka berdusta. Mereka memberkati dengan mulut tetapi menyumpah dalam hati. Jiwaku senyap heninglah menantikan Allah saja, kerana harapanku terletak padanya. Hanyalah dia batu pejalku dan penyelamatanku. Dialah pertahananku, maka aku tidak akan digugat pada Allah penyelamatanku dan kemuliaanku, batu pejalku kekuatanku dan tempat perlindunganku pada Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umatku, Curahkan hisi hatimu di hadiratnya, Allah Pelindung kita. Sesungguhnya manusia, baik rendah atau tinggi kedudukannya, hanyalah nafas dan bayangan maya. Jika mereka ditimbang dengan narcha, semuanya lebih ringan daripada nafas. Jangan letakkan kepercayaan kepada penindasan. Usah berharap sia-sia kepada hasil rompakan. Walaupun kekayaanmu bertambah, jangan bergantung kepadanya. Allah telah berfirman beberapa kali, dan aku telah mendengar bahwa kuasanya milik Allah. Kasih juga milikmu ya Tuhan. Engkau memberi ganjaran yang sepadan dengan usaha setiap orang.